A tady je psá. Vlastně teď bychom měli mít diskuzi, to je lepší. Ne? Hmm. No. Tak, jestli jsou nějaké otázky, vždycky večer... Jo, tu Tady si... je právě psáno, že forma není nic jiného než prázdnota. A forma teda a prázdnoda není nic jiného než forma. A prázdnota se nedá održet od formy. A forma od prázdnoty, ano. a pak je tady, když přeskočíme jednu sloku, tak je tady proto šáry V práznotě není ani forma, ani počitek, ani vnímání, ani faktoritm chápat. Transcendentální moudrost. <laughs> v transcendentální moudrosti nic skutečně neexistuje. Protože všechno, co existuje, může existovat jedině na základě souvislého vznikání. A to, co existuje na základě souvislého vnikání, já ty a tak dále. Hm? To ne neexistuje skutečně jako něco, co má vlastní podstatu. Až skutečně vlastní podstata praznotu, je. prázdnota je vlastní podstata všech věcí. Žádná věc nemá vlastní podstatu. Hm? I ty kvality, které jsou považovány za, že mají vlastní podstatu, jako tvrdost, měkost. Neexistuje tvrdost bez měkosti, neexistuje měkost bez tvrdosti. Jako vedaná je přijetí objektu, neexistuje přijetí objektu bez vnímání, a tak neexistuje vnímání bez obrazu a tak dále, všechno je závislé na druhém. A to druhé je tež závislé na mnoha, mnoha příčinách. Takže nic se nedá chytit, jako že existuje. To je to, co aristotelická logika potřebuje a náboženství bude jiný. Není nic, z čeho bychom se mohli chytit jako definitivního. Hm? Definitivní jsou jenom koncepty, ale realita nemůže nikdy být definitivní. Hm? Protože realita, kromě prázdnoty, nemá žádnou skutečnou podstatu. Hm? Co znamená prázdnota v sanskritu? V pálí Šunia znamená nula, když nula dává smysl, všechny matematické kalkulace dávají smysl. Když nula nedává smysl, nic nedává smysl. Hm? Filozofie Nagarjuna je založena na to, aby jsme pochopili, co jsme, musíme začít od nuly. Hm? Co pak má Majko se že kromě prázdnoty nemá svou podstatu. Jakou podstatu má prázdnoty? Právě podstatu prázdnoty. Tu podstatu, že se to nedá chytit. Můžeš chytit nulu, ale přesto je základ všech kalkulací. Když není nula, tak co je 25 lomeno 50? Je to tak? Matematické kalkulace mi smysl? Páznota je plnost, protože se k ní nedá nic přidat, nic se o ní nedá odebrat, není ani taková, ani onaká. No a právě proto může být podkladem všech jeho. Kdyby byla nějaká, no tak nemůže být podkladem všech jelů. Takovou jako možná třeba vzdělit, protože ta osmička je hmm. No, tak proč ne? Všechny kalkulace dávají smysl, když hmm. nula dává smysl. Hmm? Nula je dobrá nebo zlá. Nula je nula, ale vytváří dobro, vytváří zlo, stejně tak buddhovství v nás není ani dobrý ani zlý, ale vytváří podle tohoto traktátu všechno dobro a všechno zlo, všechny fenomény, protože se nedá chytit. No a tady se to nazývá Jedna miso. Je nějaký misionář z Velsu, který žil v Číně a ten udělal první překlad tohoto traktátu. Ten přeložil jednu miso jako Bůh. <laughs> zajímavý, že je naprogramovaný. Západní myšlení, tak on si to ne, pojmul jako bohatou jednu mysl. Změnil jste, že ve čtvrté džáně zaniká dech. Jo, určitě. Dech je tak jemný, že tam už mysl není schopná opozorovat. Není schopná opozorovat tady. Ale v našem případě neděláme si iluze, furt je jistý pohyb v břišní krajině a ten jemný pohyb v těle. Možná v případě buddhy aspoň písmo tak tvrdí, když Budha meditoval v hluboké diáně, tak padaly stromy vedle jeho nohou a on nic neslyšel. Tak to a učitel Budhy Ráma Puta, když meditoval vedle cesty, kde projelo 500 vozů karavana těch kupců, on tež nic neslyšel. pětset. Vozu projelo kolem něho, on taky nic neslyšel. No, do, mm. do tako hluboké koncentrace to asi my se v tomto životě nedostaneme. No, ale můžeme samozřejmě mít zkušenost přestání dechu, to není tak těžké. Ale musíme meditovat systematicky tu koncentraci. Nějakou Že v teprvá. v tomhle případě, kdy zaniká oběk pozornosti, to nedá se sledovat... No pak ty medituješ, ty máš ten koncept dechu, nebo ten reflektivní obraz dechu, no to je dech, jenomže ne jako objekt těla, ale jako objekt čistě mentální. Proto je ta zkušenost Diany tak důležitá, protože na základě diány ty se dostaneš do mentálního těla. Tomu se říká Manomaya Kaya. A co si myslíš, jak Ježíš chodil po vodě a tak dále. Chodil po vodě, ne tímhle tím zhrubým tělem, ale tím mentálním tělo. to mentální tělo může dělat různé zázáky, lítat sem a tam, změnit se v mnoho, mnoho bytostí. I dneska se dějou takové kumšty, no, ale už je to čím dál tím říčí, protože to prostředí, které na to potřebuje, jsou už pomalu mizí. No a ty lidi, žili v prostředí, kde se mohli plně, plně věnovat tímhle věcem léta, letoucí. No. Mnozí se tomu věnovali od raného mládí. No a my už nevěříme, Právě proto potřebujeme traktát, vystáhní výry v Mahajánu. Naše mysl může dělat díry. Ale musíme i kultivovat. A teď jenom podporu, který byl otází. Jestli byste nám vysvětli rozdíl mezi Manasikára, Sampađenara a Saty. Manasikára znamená doslova udělat objekt v mysli. Jestli neuděláš objekt v mysli, tak mysl nevystane. Je to tak? Podle Mahajánového učení Budha nepotřebuje manasikám. On nepotřebuje dělat žádný objekt v mysli, on jenom zrcadlí objekty tak, jak jsou. A ta schopnost z hlediska Mahajány je schopnost mysli všech pitostí. Bez rozdílu. Jenomže díky našemu nevědomí my nejsme schopni se tuto mysli, toto budhovství mysli pochopit. Ale kde najdeš budhu, kromě mysli? No a je, co přibližuje podle toho traktátu to eh, budhovou schopnost hm, reflektovat věci tak, jak jsou. Tím, že nemyslíš, vnímáš všechno jasně, nepotřebuješ. A tím, že máš minulé zkušenosti, hm, tak nepotřebuješ myslet. Hmm? A když nemyslíš, tak ty věci, co, co tam jsou jsou, jsou, jsou skutečně tam nebo nejsou, nejsou tam. Hmm? Když nemyslím na to, že je tady Honza Kota mnou, tak mnou, tak je tam nebo tam není. To pojem existence a neexistence pochází z mysli samotné. Mysl sama vytváří dualitu. Jaká mysl? ta mysl, která má semena našich minulých zkušeností. A podle této mysli my pak myslíme. My nejsme vázaní na realitu, my jsme vázaní na když na něco ulpíváme, když něco se nám nelíbí, to není realita tohoto momentu, to je realita našich minulých zkušeností. To je realita těch semen minulých zkušeností, které jsme nahromadili ve vědomí. Je to tak, musíme to pozorovat. Hm? Vidíme to stejně. Že já na ničem ulpívám, já neulpívám na ty barvě, na ty, na ty formě, ale na minulé zkušenosti ty barvy a ty formy. Jak hm? tedy dojít s vůvodí od téhle minulé zkušenosti? Je to vidět jejich prázdnou? Co? Jak dojít jak se osvobodit od takzvané zkušenosti? Osvobodit se není možno, ale proniknout vědomí je možné, ale osvobodit se není možné. Proč se chceš osvobodit? Pochopit. Pochopení je osvobozit. To, že se mysl hýbe, to není přirozenost mysli. Hm? Převozenost je jenom jako zrcadlo no, reflektovat to, co, co, co tam je za objekt. No, tak vzpomínáme no a máme libosti, nelibosti, chtíče. Nech, hm? no a my to pozorujeme. A tím pádem ty e, věmy, City jsou jiné, my je máme, ale my nám nedávají tolik nepříjemností, protože my na nich neoupíváme. Hm? Čili se můžeme adoptovat na, na, na různé situace, protože nic není definitivní. Je to tak? Ale jestliže mám představu, že věci musí být tak a ne jinak, no tak pak ne, mám problém. Věci vždycky budou trochu jinak, než si je představu. Jo? Je to tak? že Když pochopíme omezení, zbavíme se omezení. Nebo jako zbavíme se o tím, že nás bude omezení. Nezbavíme, ale naučíme se žít s těmi omezením v harmonii. Hm? Já, já. To je účel plného života. Žít v harmonii s naším omezením. Hm? jestliže chceme žít v této společnosti a nežít někde v pralesem, tak my se musíme nějak zpráterit se s tím omezením, co máme. Jinak musíme do, do jeskyně a zůstat v jeskyni, pak už nemůžeme ven. Je to tak? No a na to je bulizmus dobrý, na to je filozofie prázdnoty vynikající. Hmm? Realita se nedá chytit. To, co chytáme, jsou naše představy reality. Je to tak? Vidíme to stejně? Možná už je to moc teoretický, ale dá se ví, že existuje nezávislá vnější realita bez toho pozorovatele. Vnější realita bez pozorovatele nikdy nevznikla, nikdy nevznikne. Bytosti jsou význam světa, bez bytostí svět nemá žádný význam. Bytosti dávají význam světu. Svět sám žádný význam nemá, absolutní. To je rozdíl mezi vědou a mezi duchovní vědou. To, co dělá význam, to je mysl. Takže, když budeš si dělat bez toho pozorovatele, tak zanikne. Ani nezanikne, ani nevznikne. <laughs> ani nezanikne, ani nevznikne. Jak může vzniknout pozorovatele? Hm? No a tak pozorovatele spekulují. <tějí> <tějí> to ale spekulací ducha neodstraní. Účel buddhismu je odstranit Dukha. Hm? Je to tak? A v nedualistické meditaci vypasaná má objekt nedualistické meditaci vypasaná má objekt nestálost všech jevů. Jak může mít... Ale nestálost všech jevů je také takovost. Všechno je takovost. Samatá znamená zastavení. vypašana, znamená proniknutí na základě moudrosti. A moudrost je uvědomění. Všechno, co Vzniká, nevzniká skutečně, protože zaniká v každým momentu. A to, co zanikne, je stejný jako to, co vznikne, nebo je rozdílný od toho, co vznikne? Hm? Co myslíš? Ani stejný, ani rozdílný. Příčina a důsledek není ani stejný, ani rozličný. To je ve všech buddhistických školách. Hm? A právě proto věci, to říká i abidarma, jatá, jatá, ta tatá, ta neročaty, věci vznikají a zanikají na stejném místě. Tam, kde vznikají, tam zanikají. A to místo se nedá chytit. To, co chytáš, to je koncept. Vznikání a zanikání je koncept. Jak to může být něco jiného? Co? Nemyslíš, kdy je to vidět? Když myslíš, tak myslíš blbě. Když nemyslíš, tak kdy je to vidět. No a co dělat? Nechytat se mi nechat ji vzniknout a nehonitý. Hm? My je honíme, jak kočka honí svůj vlastní otsa. Je to tak. Děláme to. Tak trošku. Jo, jo, jo, dobrý. Jak se zeptat na mysl, která zastavuje v šamatě, je koncept? No, všecko, co se dá chytit, je koncept. V realita se nedá chytit. I objekty vypasany z hlediska mahajany jsou koncepty. Pět agregátů je tež koncept. Když ti nikdo nevysvětlí pět agregátů, ty vidíš pět agregátů? Hm? Když ti nikdo nevysvětlí ty buddhistické koncepty, jak je vidíš? To je rozdíl mezi teravádou a Mahajánou. V Vypasaná je na skutečné objekty v Mahajáně. Ty objekty nemůžou, být, nemůžou mít skutečnou existenci. Protože vznikají a zanikají na základě prázdnoty. Když není prázdnota, jak může něco vzniknout a zaniknout. A prázdnota vysvětluje souvislé vznikání. Vznikají díky příčinám a důvodům ne jednomu, ale mnohým. A zanikají přirozeně. Nepotřebují žádný důvod, aby zanikli. A zanikají kam? Vznikají odkuď. A to, co vzniká, je stejný, jako to, co zaniká. Není ani stejný, ani rozdílný. Tak jak může být nějaká definitivní existence nebo neexistence? Hm? Je to tak? No, musíme to vidět. Tak první máme teorii, no a pak... Tu teorii vidíme. To je stejný v té vládě. Pokud nemáme nějakou teorii, no tak my to nevidíme. Tak pokud není prst, který nám ukáže měsíc, hm, měsíc znamená jasnost prázdnoty, no tak my ten měsíc nikdy neuvidíme. Pokud si myslíme, že prázdnota existuje, no tak musíme se naučit prázdnotu prázdnoty. Bez toho my žádnou prázdnotu, skutečnou prázdnotu nepoznáme. Prázdnota není koncept. Prázdnota je intuice o tom, že se nic skutečně nedá chytit. Co my se, čeho se my chytáme, to jsou koncepty. No teď máme koncepty, které odpovídají realitě, nebo koncepty, které neodpovídají realitě, ale i. Jakýkoliv dobrý koncept, který odpovídá realitě, když se ho chytíš, no tak se ti stane. Tak se chytíš konceptu, nechytíš se reality. Je to tak? Čehokoliv se chytíš, to je jenom koncept. To neznamená, že koncept není důležitý, ale koncept je jenom koncept. Co yoga yogačáry, dharma neznamená nic jiného, než hlásky, slova, věty no, ze všeobecnění a z Uh -huh. particularization je <laughs> mi všechno <laughs> řekli. Hm? Specifičnost. Hmm? No, to je dharma. Dharma taky není koncept. Proto Buda tvrdí, když je to koncept, který tě dovede na druhou stranu nad utrpení světa, no ale když jsi na druhé straně a, a nosíš sebou tu loď, která tě tam dovezla, nebo ten vor, který tě tam vzal a nosíš ho dál na hlavě, no tak se žlupá. hlupák. Proto my potřebujeme dobré koncepty. No a buddhismus má fantastickou logiku. Dignága, Dharmakirti, jak použít správně koncepty. Aby jsme se nechytli v konceptech, potřebujeme samády a potřebujeme vypasání. To je stejný ve všech buddhistických tradicích. jenom že ty objekty samaty a vypasany můžou být jiný, nemusí být stejný. No, tak máme diskuzi a dáme meditaci trochu.